și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute vom avea privilegii din partea lui Dumnezeu să ascultăm din nou vestea cea bună a cuvântului său, prin citirea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 44 din Matei, capitolul 5, la cărui citire vom purcede de îndată ce vom avea mai întâi istorioara zilei, o rugăciune și o cântare. Cei care ne ascultă în mod obișnuit cunosc scepticica din care citesc aceste întâmplări se numește Puterea unei copil. Cine mângâie, se mângâie. Și spune în felul următor. Binele pe care îl facem aproape lui nostru ne folosește nouă însuși. Adesea tragem din el un folos mai mare chiar decât cei cărora îl facem. Spre exemplu, o doamnă bate într-o zi la ușa unei biete spălătorese. O găsește la lucru, în picioare, plecată spre masa unde călca rufe, cu sângele urcat la cap, obosită, slăită de puteri, soba care încălzea mașina de călcat, făcea o dai o căldură de nesuferit. Dumneata cântai când am bătut la ușe? întrebă ea. Da, doamnă, răspunse harnica lucrătoare, când totdeauna când calc. Dar cum să cânti în aerul ăsta năbușitor, așa obosită cum ești? Trebuie să ai voie bună. Ei, bine, doamnă, adevărul este că rar mă trage inima să cânt, dar ia acolo sus, deasupra mea, o copiliță cocoșată și bolnavă de spate. Rămâne singură toată ziulica. Mai s să apleacă să spele unde găsește. Biata copilă, îi place să mă asculte cântând. Pentru ea cânt. Cântul meu îi ține ei de urât. Dacă găsesc câte un chip în ziarele în care sunt înfășurate rufele ce mi se aduc, îl dau ei. Când îi e sete, lovește cu bățul în podea și duc un pahar de apă. Făcându-i plăcere, vezi, dumneata, asta îmi dă curaj la lucru. Dacă ea n-ar fi acolo, dacă n-aș avea să fac ceva pentru ea, toată vremea aș fi îngândurată și măhnită. E bine să ai pe cineva pe care să-l iubești. Dragul meu, tu când ai făcut ultimul bine de felul acesta? Adeseori mă întreb dacă, la temelia atâtor situații de boli mintale, nu stă tocmai această cauză lipsa preocupării față de nevoile celui din jur. Femeia aceasta despre care vorbeam și-a găsit un puternic suport moral și fizic în același timp tocmai prin grija pe care o acorda fetiția aceleia de la etaj vorbind cu tot respectul și reverența care se cuvine despre omul Isus Hristos, deci rețineți, omul Isus Hristos, om adevărat dar fără păcat, putem spune că s-a înconjurat cu o mulțime nesfârșită de oameni tot pe același principiu și anume dăruindu-se pe sine celor din jurul lui. Tocmai tehnica aceasta de gândire m-a dus la concluzia că la baza celor mai mulți Dintre cei care sufără de boli mintale, stă tocmai această lipsă de preocupare față de grija, față de nevoia celor din jur. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, aducându-ne pe fiecare la concluzia, la harul și la puterea de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în inimile și în viețile noastre, și prin primirea Duhului Sfânt pe care ne-l dai ca urmare a pocăinței, să putem să trăim o viață de jertvă pentru Cel din jurul nostru. Dorim să facem lucrul acesta pentru slaba Ta și binele nostru atât cel vremelnic, dar mai ales cel veșnic. Amin. Să torni în inim proaspătă putere Și având spre-a Domnului împărăție. Să mângâi și să ce orice durere, E slujba spântă rânduită ție. Să mângâi și să alini orice durere, Slujba sfânta, ție. Iar acum, haideți, ciubiți ascultători, să ne întoarcem la meditațiile noastre zilnice, și anume să citim versetul 44 al capitolului 5 al Evangheliei după Matei, din care am avut o serie de cugetări deja cu ocazia lecției precedente. Versetul sună astfel: Dar eu vă spun, Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Oricine știe că acestea sunt cuvintele Domnului Isus, și slăvim pe Dumnezeu că în Noul Testament, în vremea Harului, după ce jertfa Domnului Isus a fost adusă și plătit tot ceea ce am datorat păcatului și lui Satan. Toate poruncile lui poartă în ele coeficientul de putere și toți acei care sunt doritori și se arată plini de dorința de a le împlini, pot să le împlinească desăvârșit pentru că este de fapt Duhul lui Dumnezeu care le îndeplinește acum în noi. Acest mare adevăr dumnezeesc despre care ne vorbește Domnul Isus, este oglindit până și în unele proverbe. Să ascultăm vreo câteva. Un proverb evreesc spune Luna nu mușcă, câinii care o latră. Cel care știe să învingă dușmanul nu atacă, spun chinezii. Iar un proverb indian Dacă vrei să te răzbuni pe vrăjmașul tău, stăpânește-te bine. Arabii spun O mie de prieteni e prea puțin, un dușman e prea mult. Să cuate pe cel mai mic dintre dușmanii tăi ca pe un elefant, chiar dacă n-ar fi mai mare decât o furnică. Iubind vrăjmașii, vei deveni prietenul lui Dumnezeu și prin nimic nu te faci mai asemănător lui decât prin dragostea față de vrăjmași. El atât de mult a iubit vrăjmașii pe lume, încât a dat pe fiul său ca să moară pentru ei, pentru oameni. Caută, deci, legătura cu iubitorii de vrăjmași. Ei sunt adevărații sfinți și numai ei au adevărul. Pe ei nici să-i jignești nu poți fără a primi o răsplată. Cei care mă urăsc au drept la compătimirea mea mai mult decât cei care mă iubesc. Așa după cum un ficat bolnav sau o inimă bolnavă trebuie să fie în atenția plină de grijă a întregului organism, deci produce durere. Organul bolnav nu a vrut să se îmbolnăvească, ci este o cauză care nu atârnă necesarmente de el. De ce să mă supăr atunci contra unei ființe conștiente? Și ele sunt întărătate de cauze? Toate păcatele și toate greșelile se produc prin forța cauzelor. O veche carte indiană, Botica Avatara, spune Nu te întăriți contra bastonului care te lovește, ci contra cei care mânuiește bastonul. Dacă omul este mânuit de ură, ura trebuie să fie urâtă. Și apoi continuă cartea. Câți oameni răi voi omorâ? Numărul lor este infinit de mare ca spațiul, dar dacă ucid în mine spiritul de mânie, toți vrăjmașii mei sunt uciși în același timp. Și afară de aceasta, Grație prigonitorilor mei, numeroasele mele păcate și porniri pătimașe se slăbesc prin exercițiul răbdării. Din cauza mea, ei vor fi osândiți la suferințe lungi. Eu le sunt deci prigonitorul lor, ei îmi sunt numai binefăcătorii mei. Cum de atunci inversând rolurile, îndrăznesc să te mâni tu, inimă ticăloasă? Sfântul Isidor Pelusiotul spune așa. Nu te gândi ce să faci ca nimeni să nu-ți aducă vreo ofensă, ci gândește-te ce trebuie să faci ca nimeni să nu aibă puterea să te jignească chiar dacă ar voi să o facă. Inima predicii de pe munte, spune Stanley, este iubirea vrăjmașilor. Dacă aceasta nu este trăită, toate celelalte învățături ale Domnului Isus sunt o carcasă, un trup mort de doctrine. Sfântul Ioan Guredea, de Aur, începând cu versetul 39 al acestei predici, găsește nouă trepte, după care Mântuitorul ne urcă pe noi tot mai sus, până la vârful virtuții. Iată-le care sunt. 1. Anunce pe a ofensa. 2. Când ofensa este pricinuită, să nu dai răutate egală ofensatorului. 3. Nu numai a nu da ofensatorului ceea ce tu ai suferit de la el, ci să rămâi liniștit. 4. Să te lași expus la cea mai mare suferință. 5. Să dai mai mult decât vrea să ia ofensatorul. 6. Să nu nutrești ură față de el. 7. Să-l iubești. 8. Să-i faci bine. 9. Să te rogi pentru el. Cât de minunată este învățătura Domnului Iisus. Ce frumoasă este Evanghelia. Ea dă viață și fericire sufletului care o trăiește cu adevărat. Cu cât e mai bine ca, în loc de a vorbi de rău pe vrăjmași, să lăudăm virtuțile celor buni. Este o plăcere delicioasă. Vrăjmașii mei, așa cum s-a arătat, sunt de fapt binefăcătorii mei. Prin ei mi se desăvârșește dragostea și răbdarea, prin ei devin tot mai asemănător cu Dumnezeu. Deci, în versetul 44, partea a doua a capitolului 5 de la Matei spune Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Deși s-a amintit lămurit în partea anteia despre iubirea vrăjmașilor, totuși o precizare față de partea a doua versetului pare a fi necesară. Cuvintele, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc, nu sunt canonice. Ele nu se află în codicile Sinait, Vatican, Vulgata, ci apar prima oară în manuscrisul din veacul al VI-lea numit Bezae Cantibrigionia, după cum ne spune Lopuhin în comentariile sale la Evanghelia după Matei, pagina 147. A iubi pe vrăjmași, a te ruga pentru ei... Și a le da de mâncare este un lucru drept și sfânt Dar ai binecuvânta, adică a răspândi despre ei cuvinte bune e fals Căci te faci complicele celui rău Să dai bani unui asasin cu care să-și cumpere arme Să-i fac bine vrăjmașului meu în așa fel ca să nu înlesnesc răul pe care el vrea să-l înfăptuiască Să nu-i dau sabia în mâna lui să spun cuvinte bune despre un înșelător, acreditându-l, înseamnă a mă face părtaș faptelor lui. În învățătura Domnului Sus este, deci, o dreaptă măsură. Cine rămâne cu adevărat în lumina Domnului nu va face niciodată lucruri potrivnice dragostei și lucrării mântuirii. A face bine vrăjmașului este o cale sfântă și sigură pentru a-l aduce la mântuire. Să-i facem bine vrăjmașului, chiar cu prețul vieții noastre, dar niciodată cu prețul adevărului. Nu există bine fără adevăr. Blândețea și dragostea sunt cele mai puternice arme pentru biruirea vrăjmașilor. Taso a fost jignit de un invidios. După un timp, i s-a dat ocazia de a se răzbuna. Taso însă a răspuns. Nu vreau să iau nici viața, nici onoarea, ci vreau să iau voința cea rea cu blândețea mea. Contele de Galenberg i-a luat fata pe care o iubea Beethoven. După un timp însă a avut nevoie de un ajutor pe care numai Beethoven putea să-i dea. Beethoven, după ce a făcut binele de care a avut nevoie contele, a fost întrebat de cineva despre această faptă la care el a răspuns. Îmi era dușman. Și acesta e un motiv destul de puternic ca să-i fac bine pe cât mi-a stat în putință. Iată o altă întâmplare. Când ducele alba din Olanda prigonea cu multă furie pe protestanți, un protestant plin de Duhul lui Hristos, pe nume Dirk Wilhelms-San, a fost urmărit de un slujitor al Inchiziției. Dirk a fugit atunci și a trecut peste un râu înghețat și a ajuns cu bine pe malul celălalt. Urmăritorul lui a vrut să treacă și el râul dar gheața s-a spart sub el și s-ar fi necat cu siguranță dacă Dirk nu l-ar fi scos afară din apă, punându-și viața propria lui viață în primejdie. Rușinat de această dragoste, cel scăpat de la nec nu voia să mai urmărească pe salvatorul său, dar atunci unul din șefii lui a strigat, gândește-te la jurământul pe care l-ai făcut. Și atunci bietul Dirk a fost prins și o la moarte pe rug. A face bine celor ce năurăsc, Înseamnă punerea în practică a învățăturii Domnului Iisus, înseamnă biruința vrăjmașilor cu arma cea mai puternică, dragostea. În versetul 45 de la Matei 5, Domnul Iisus ne dă o justificare a motivului pentru care ne cere această atitudine în relație cu vrăjmașii noștri și ne spune pentru ca să fiți fi ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsoară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Iubirea, cu toate treptele ei, cea mai înaltă treaptă fiind iubirea vrăjmașilor, este certificatul prin care cineva poate dovedi că este copilul lui Dumnezeu. Este cel mai vădit semn din toate semnele credinței pe care îl știe și îl cunoaște sigur și cel care îl are și cei din jurul lui. Credința trece de la starea ei de abstract la starea de concret prin iubire și în chip deosebit prin iubirea vrăjmașilor. Iar această iubire se dovedește prin faptul că te rogi fierbinte pentru cel care te urăște și te prigonește și cauți pe toate căile să-i faci bine. Filozoful păgând Seneca spunea, Dacă vei imita pe zei, arată și nemulțumitorilor binefaceri, pentru că și peste făcătorii de rele, răsare soarele și tâlhărilor de mare, pirații, le sunt deschise mările. Așa face tatăl nostru din ceruri. El, în timp ce noi îi eram vrăjmași, ne-a iubit și ne-a făcut cel mai mare bine, pe care mintea nu-l poate cuprinde, dându-și unicul său fiu ca jertfă pentru păcatele noastre. În timp ce noi eram vrăjmași, el ne copreșea cu darurile sale de tot felul, trimițându-și ploaia sa, soarele său și îngrijirea sa peste noi. În timp ce noi eram vrăjmași, ne-a ales ca să fim moștenitorii veșnicei sale împărății iar astăzi, ori de câte ori greșim și venim la el cu pocăință, ne primește cu aceeași dragoste duioasă, iertându-ne păcatele noastre. Ca să fim fiii lui Dumnezeu, trebuie să ne asemănăm lui și dragostea este cel mai puternic semn că suntem născuți din el. Cine este plin de iubire față de Dumnezeu, este plin de iubire și față de ceea ce iubește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a iubit și-și iubește vrăjmașii cu o iubire jertfitoare, și eu trebuie să-mi iubesc vrăjmașii tot cu o iubire jertfitoare. Prin aceasta dovedesc că sunt copilul său. Dacă spun că îl iubesc pe Dumnezeu și urăsc ceea ce iubește el, sunt un mincinos și adevărul nu mai este în mine. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru vrăjmașii lui, în timpul acesta de har, este îndreptarea lor, este îndelunga noastră răbdare pentru îndreptarea lor. De aceea l-a trimis pe fiul său să moară pentru vrăjmașii lui. Martirul Sextus spune, dacă la abați pe cel nedrept de la săvârșirea nedreptății, îl pedepsești în spiritul lui Dumnezeu. Un proverb din înțelepciunea tibetană spune foarte frumos și adevărat, Că numai un om strâmb la minte face deosebirea, acesta e prietenul meu, acesta e dușmanul meu. Un om cu mintea largă arată dragoste tuturor, fiindcă e nesigur care poate fi mai folositor. Încheia citatul. Dacă cei care n-au Evanghelia iubirii pot gândi așa de frumos, cum ar trebui să gândească și să trăiască un copil al lui Dumnezeu, un copil al dragostei? Ca să fim fi ai Tatălui Ceresc, trebuie să înflăcărăm clipă de clipă dragostea Lui în inimile noastre. Să nu lăsăm fără combustibil acest foc sfânt al dragostei, ci să-l alimentăm mereu, mereu, ca să dovedim că credința pe care o avem este cea adevărată, cea care ne-a smuls din împărăția Urii și ne-a strămutat în împărăția dragostei, cum spune la Coloseni 1 cu versetul Iubiti ascultători, anumiți factori de ordin tehnic ne-au determinat să încheiem mesajul intrinsec al programului 37, care vă vine din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, la punctul acesta. Și acum, pentru că tot am vorbit despre credința cea adevărată, haideți să dăm citire unei poezii al cărei titlu este. Căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape. Poezia aceasta ilustrează deosebirea contrastantă dintre creștinul care vorbește despre Hristos și creștinul care trăiește cum a trăit și Hristos. Să dăm deci ascultare poeziei. Căci eu, Doamne, te-am urmat din aproape. Matei 26, 58 Era ziua aceea din urmă când Iisus cu mica turmă, adunați în faptul serii, discutau actul vierii care va precedat de Iisus crucificat, iar ei fiecare în parte vor fi risipiți departe. Simon, Petru cel jos vorbăret și curajos, a strigat că niciodată de Iisus el nu se lasă, că în viață ca și în moarte de Iisus tot mai aproape el va fi și nu. Departe. Ceasul din veci profețit că Isus va fi jertuit, se împlenea sub ochii lor cetei ucenicilor. Când văzură ei mai bine ce se întâmplă și cum vine, s-au împăștiat pe loc cum dispare ceara foc, și se duse mai frate cum prezise sfânta carte de Isus cât mai departe. Petru, curios de fel, s-a întors, totuși, și dorind el a afla ce se va mai întâmpla.